Zamuelen lehenengo liburutik. Egunaretan aretan, Saul erregea, zifin basamortura jatzi zan, Israelgo irumila gizon aukeratu beragaz zitu Daviden bila. David eta Abisa egin gabue zelduziran Saulen gudarostea egoan lekura. Saul loa urkitu egen, kanpalekoaren erdian etzunda, lantza lurrean sartuta buru ondoan. Amner eta gainerako jentea erregearen inguruan egoan lo. Abisaik esan eutson dabiti jainkoak zeure eskujarri delzu gaur hareritua. Itxi egirazu lantzak olpe batez lurrare josten. Ez dut birritan jobe harrik izango? Davidi goztera abisairi, ez hil, Ez litzateke zigorri barrik eldituko, jaunaren igurtzitakoari eskua ezarriko leuskiona, korduan davitek saulen buru ondoan egoen lantza eta urontzia hartu ebasan, eta alde egin eben biek. Ez ebasan inorgikusi, ez an inoro hartu, ez da inor izartu behar. Loe gozan danak jaunak bialdutako lozorroak harturik. David bestaldera joan eta mendiga jurrean gelditu zan, urrun, harerioen eta bere artean parte handia itxiz. Davitek oio egin eban. errege, ona hemen zure lantza, bialdu egizu mutilen bat bila. Nori berea ordain dutzo jaunak, bere zuzentasunaren eta leialtasunaren arabera. Jaunak nire esku jarri zaikiu gaur, Baya, nik esteutzot eskurik ezarri nahi izan jaunaren igurtzitakoari. Jaunak esana?